Одно конем йде, другий піхом. Той у кармазинах, а тій – в личаках та в семрягах. Посеред себе звелів глинтовка їхати чотирьом козакам. А то б і не протоптався до намету. «Дорогу, дорогу пану Осаулу Ніженському. кричать козаки. «Е, це князь наш!» – гукне один у личаковому кунтуші. «Тривай, лиш недовго верховодитимеш!» А другий зупинив його. Не дуже, каже, гукай супроти сього пана. Я дещо чув про його, от запорожців. Що ж ти чув? Чув таке, що не дуже гукай на нього, от що. Все ж з одного боку. А з другого, поки пробирались трохи поміж людом, чує Петро таку розмову. Як ти думаєш, чия візьме? А чи я ж, як не Івана Мартиновича. Е, постривай лиш. О, ну самка, кажуть, в обозі доволі гармати чорного проса. Є чим вічі заглянути. А він-то не так кіський, щоб оддав доброхіть булаву з бунчаком. Будуть наші гармати, як Бог поможе. Вже козакам давно обридло стояти в старшини в порога. Хто не в кармазинах, того й на стіл не посадять. Приїхали ще трохи. «Чи правда, Бак?» – питає один бурлака в другого – що вчора ховали Війтенка? А то йому. А як же? Похорони простяглись через увесь Ніжень. От біля Ківки до Козирівки. Зроду ніхто таких похорон не знає. Знов зупинився поїзд. Зустрів гвинтовка знайомого якогось пана. Той почав правити просомкай Іванця. Як вони зустрілись у князя Гагіна? Князь іще раннім ранком зазвав козацьку старшину на пораду. А там-то було й послухати, як привітав Іванець-Сомка. «О, Іванець-Собака!» – каже, знизивши голос гвинтовка. «Як уїсться в кого-то вже свого докаже. Як же зложили бути раді? По-нашому? А вже ж! І Сомко згодився. Згладився по неволі. Тільки бач, Брюховецький по уговору й без безоружжя веде свою сторону. А Сомко на конях. Штатно і приоружжю. «Хоче, кажуть, з гармат бити, як не по його рада станеться». Гвинтівка тільки засміявся. «Нехай, каже, б'є на здоров'я!» Роз'їхались. Гляне Петро, аж і коваль якийсь тут вештається з молотом на плечах. «Ти запорозька сторона, Остапе?» питає його вівчар з ціпком. «Щоб вони, каже, виздихали тобі всі до одного тій запорожці!» «Як? За що це?» За що? Є за що? М -м. Сказано, не вір жінці, як чужому собаці. Йоу, щоб то оце запорожець та почав до жінок клипнути? Еге, ти ще не знаєш цих пройди світів. Все коли хочеш знати самі поливоди. Йоу. І не йоу. Учора зазвали мене до коша, будь і ми добрі. «Ось там все да те треба нам перековати, а в нас такого дотепного коваля й зроду не було!» «Та й давай мене поштувати, а я ж там п'ю та бенкетую, а вони в мене в господі лихо коять!» «Вертаюсь ранком, проспавшись, аж вдому вже походжено!» «Та то тобі на похміллі так і здалось, брате!» «І здалось?» – аж крикнув коваль. «А це ж як тобі здається?» Питаю Вивася, ви, Вася. «З ким же ви, синку, без мене вечеряли?» А вона, сука, вже й перехоплює. «З Богом, каже Івасю, з Богом!» А дитино, звісно, мале, лукавства не знає. Поглянула на неї та й питає. «Хіба ж, маму, то Бог, що в червонім жупані?» Проїхали й мимо сих. Що ближче к царському намету, то все трудніше було пробиратись. Колонамето б'ють у бубни, а тут проміж народом ходять окличники, да все кричать «Ураду! Ураду! Ураду!» Хоть народ і без окличників звідусів, мов, плав пливе, а найбільш преця того мужицтва. «Ну вже, брате, – каже інший, – з порожніми кишенями до жінок не вернемось!» А другий сміючись «Заробимо лучше, ніж на косовиці!» «Бачу, яких пани кармазинах! Такі ти ляги під золотом та під сріблом понадівали, аж хрестить! Усе наше буде!»